Cine-a presărat cu flori câmpul cu mine de culori? Cine pomul l-a mâncat? Cine oarele-a creat? Păsării ce-și întrec în spori cei pinte, În graiul lor, părâul ce-și face loc, Murmurând în alt sau joc. Pselele din depăitării ce s-au pe moți, mări, Zările când s-au ivit, zările i-en Dumnezeu cel pur și sfânt, a făcut-i și pământ și frumos ne am împodobit, minunat neînchipuit.